A kíváncsiságról Ballaktunk vissza a panzióba. Szokásomtól eltérően, mert általában kapkodom a lábaim, mint egy paripa az ügetőn, átra maradtam. Mint azok a lovak, melyekre a naív játékos fogad az említett műintézményben. Nézegettem az előttem haladó társaságot. Lesz ezeknek erejük ma ásni. Egy ilyen éjszakai buli után biztosan nem rohannak majd vissza a pályára, hogy befejezzék Tappert síjának feltárását. Johnny elégedett lehet, megtaláltuk, amit keresett. Azt persze továbbra is kérdés, honnan szerezte a Tappertről szóló információkat, de ez már legyen az ő problémája. És persze Krisztini. Részemről akár le is zárhatom az ügyet. Elkérem a strásztól a beígért pénzt, és lelépek. Mi dolgom itt nekem a továbbiakban? Persze eltűnt egy ember, de erről rögtön két klasszikus is jut az eszembe. Elsőnek mindjárt a Biblia, és benne egy Káin nevű testvérgyilkos ember. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? Mózes első könyve, Genesis 4, 4.9. Valamint rejtőtől kékszakáló Wagner úr. Talán őrzője vagyok én annak a sztrovacseknak? Ha már ketten is mondják, részeg vagy, eregy haza és feküd le. Tartja az egyszerű népi bölcsesség. Kapásból találtam két forrást is, amire hivatkozhatok, miért lépek le. De tudtam, hogy nem fogok lelépni. Valami itt tart, Az átok kíváncsiság. Nekem muszáj tudnom, hogy… A fenti mondat tetszőlegesen folytatható, bővíthető. Mindegy mivel. Nekem pont azt muszáj tudnom.